мають відношення до злочинної діяльності Білявської. Отже, міліція шукає Розу Петрівну, а всі вони, і син, і чоловік, і брат, гарячково бігають по ощадкасах, щоб на згадку про Розу Петрівну приховати від слідчих органів гроші. Приховати навіть сервіс, який зберігався, хоч долю самої Рози Петрівни, безумовно, вже розбито на друзки. Тим часом слідчі районної прокуратури заходився поглиблено вивчати бухгалтерію, зокрема порядок нарахування прибуткового податку і відрахування на соцстрах. Саме на цих операціях Білявська заплутувала звідність. Призначається друга ревізія. Ревізія знову підтверджує, що злочин став можливий через повну відсутність контролю за діяльністю головбуха. Білявська досить грубо підробляла платіжні документи де під час перевірки фінансової діяльності установи на це не звертали ніякої уваги. Знову запити. До щадних каз перевірити по закритих рахунках і акредитивах, чи брала тут гроші Білявська в минулому. До управління пасажирського автотранспорту міста Києва, чи не викликала Білявська у день зникнення таксі, і якщо викликала, то який назвала маршрут. До судово-медичного моргу нарешті, чи не значить це тут за книгами реєстрації тіло Рози Петрівни Білявської? Що ж, слідство змушене ставити і такі запитання. Першою надходить відповідь від заступника начальника управління пасажирського автотранспорту. Того дня, який цікавить слідчі органи, таксі на ім'я Білявської не викликалось. Центральне агентство Аерофлоту повідомляє, що встановити чи купувала квиток на літак «Білявська» не знаючи дати і напрямку, практично неможливо. За реєстраційними книгами судово-медичного моргу Роза Петрівна серед загиблих не значиться. Злочинцям, що намагаються ухилитись від кримінальної відповідальності і тікають з постійного місця проживання, відверто кажучи, не позаздріш, оскільки, як заведено писати в міліцейських документах, їх оголошують у розшук. Вони не можуть зупинитися у жодному готелі, де-небудь прописатись чи влаштуватись на роботу. Та й звичайна поява на вулиці теж небезпечна, адже з усіх стендів, розташованих біля райвідділів внутрішніх справ, на перехожих дивляться фотокартки розшукуваних. Так лише родичі та знайомі могли надати Білявський хоча б тимчасовий притулок. І тому що найретельніше вивчалися зв'язки колишнього головбуха. Оперативний працівник виїздить до Бердичева, де народився чоловік Рози Петрівни. Надсилаються запит до Оренбурга, куди вона була евакуйована під час війни. Надсилаються запити у Дніпропетровськ, де живуть її знайомі. Чи не з'являлася тут Роза Петрівна? Коло розшуку розширюється з кожним днем. Виявляють дядька Білявської у Вільнюсі, двоюрідну сестру у Чимкенті, якась Брусильницька. І вперше затривалий час, хоч якийсь просвіток, тільки надізнались про існування Брусильницької, як одразу ж стало відомо, що саме у неї протягом місяця перебувала Роза Петрівна. Слідчим органам Чимкента надсилається так зване окреме доручення. У ньому перелік запитань, які цікавлять слідчі органи Києва. Коли Білявська приїхала в Чимкент, яким видом транспорту і як пояснила мету приїзду? у якому була одязі і які мала речі, чи розповідала про свої дальші плани. Невдовзі надійшла відповідь. Білярська прилетіла у Чимкент 20 жовтня. Пояснила, що посварилась з чоловіком. На ній був синій плащ, блакитна косинка. Мала при собі валізу брунатного кольору, вмісту якої ніхто не бачив. Була у піднесеному настрої, щодня відвідувала кіно. Повідомила що має намір продовжити відпочинок в Адлері. На час перевірки в Чумкенті її вже не було. Білявська зникла так само раптово, як з'явилась, прихопивши два паспорти, що належали родичам Брусильницької. Інспектор карного розшуку, який прилетів з Києва у Чумкент, встановив, що вона і справді вилетіла на Кавказ, причому квиток оформила на своє прізвище, оскільки чужими документами скористатись не могла. Для одного вона виглядала надто старою, а для другого – надто молодою. В Адлері слід Білявської загубився. Перевірили всі готелі, пансіонати, санаторії. У жодному з них Рози Петрівни не виявили. Карний розшук припускав, що Білявська могла знову вийти заміж і змінити прізвище. Тому відповідні запити надійшли в усі захси. Але Роза Петрівна ніби у воду канула. Про неї не було жодних відомостей. Справу прийняв до свого провадження старший слідчий прокурори міста Києва Сергій Маркіянович Винокур. Четверо біля моря. Так, слідство не мало у своєму розпорядженні доказів, які б свідчили про причетність кого-небудь із родини Рози Петрівни до злочину. Проте, принаймні, її чоловіки діти не могли не помітити, що вона мала у повсякденному обігу незмірно більше грошей, ніж заробляла. Ми вже знаємо, що Михайло спробував слабо протестувати, проте зрештою і він примирився з тим, що в домі час від часу з'являлися речі, на ярликах яких були поставлені